9. Полковник Джеймс Робінс поглянув на Фенікс, що закривав собою півнеба, і подумав. Ось я знову тут. Збентеження Робінса помітив генерал Сілард. Бачу полковнику, вам не дуже то подобається генеральське їдальне. Мовив, беручи до рота новий шматок бівштекса. Терпіти її не можу. Зірвалося з його вуст. Сер, поспіхом додав Робінс. Не можу вас у цьому винуватити, мовив Сілард, розправляючись із бівштексом. Уся ця катавася із забороною їсти тут не генералам повна маячня. Як ваша вода, до речі. Робінс зиркнув на запітнілу склянку на столі. Чудово освіжає, сир. Сілард обвів виделкою залу їдальні. Щодо заборони, то в цьому винуваті саме ми. Ну, тобто спеціальні сили. Як це? Здивувався Робінс. Генерали спеціальних сил раніше тягнули сюди казна кого? Не тільки офіцерів, а й молодший командний склад тому що поза межами бойових ситуацій у спеціальних силах усім глибоко начхати названня. Тобто це місце забивали військові усіх рангів, які лупили казкові стейки і витріщалися на фенікс над головами. Це діяло на нерви іншим генералам, і не через те, що їм доводилося їсти поруч з підлеглими, а тому що ті підлеглі були з бригад привидів. То було ще за часів, коли сама думка про солдатів, яким віку менше року, викликала у справжньо народжених мурашки на тілі деякі і тепер їх сураються, – зауважив Робінс. Так, знаю, – мовив сілар, – але ви хоча б навчилися це приховувати. Як би там не було, а згодом справжнє народження генерали заявили, що це місце – їхній майданчик. Відтоді усі, так би мовити, не втаємничені, полковнику, можуть розраховувати хіба що на склянку чудової води, що освіжає так, як ваша. Отже, від імені спеціальних сил прошу вибачення у вас. Дякую, генерали. Я, на щастя, не зголоднів. Чудово. Мовив Сілард і повернувся до біштекса. Полковник Робінс здивився на тарілку генерала. Насправді він був страшенно голодним, але визнати таке було б неполіткоректно. Робінс подумки зафіксував, що коли наступного разу його викличуть на зустріч до генеральської їдальні, треба спочатку щось перехопити. Сілард проковтнув останній шматочок м'яса і повернувся до Робінса. Полковнику, ви чули про систему ЕСТО? Не шукайте інформацію, просто скажіть, чули чи ні. «Уперше чую», – признався Робінс. «А про крану? Мауна Кеа? Шеффілд?» «Я знаю про Мауна Кеа на землі», – відповів Робінс. «Але, гадаю, не про вулкани йдеться?» «Ні», – Сіверт махнув виделкою, вказуючи на деяку точку за східним краєм Фенікса. «Система Мауна Кеа там, майже біля самої межі стрибкового горизонту Фенікса. Там у нас нова колонія». «Гавайців?» – запитав Робінс. «Звісно, ні» і відповів Сілард. Здебільшого там таміли, якщо вірити даним, які у мене є. Не вони вибирають назву, вони просто там оселилися. І що такого цікавого в цій системі? Нічого, крім того, що три дні тому там зник крейсер спеціальних сил, — і відповів Сілард. Нас атакували? — пожвавіше Робінс. Корабель знищено? Ні, — хмикнув Сілард. Він просто зник. Жодного контакту відтоді, як він увійшов у систему. Крейсер повідомив колоністам про своє прибуття. Він не мав цього робити, відповів Сілар Тоном, що попередив Робінса не заглиблюватись у деталі. Робінс не став заглиблюватися, натомість запитав Може, що сталося з кораблем, коли він вийшов із стрибка? Ми запустили пошуковий дрон, сказав Сілард. Ані корабля, ані чорних скриньок, ані уламків уздовж траєкторії польоту, ані чагісіньке. Немов розчинився. Дуже дивна ситуація. Задумливо мовив Робінс. Насправді дивним є те, поправив його Сілард, що це вже четвертий корабель спеціальних сил, який ми втратили за останній місяць. Робінс залупав очима. Ми втратили чотири кораблі, але як? Полковнику, якби ми знали, що сталося, то давно відірвали б комусь яйця, зауважив Сілард. Той факт, що я сиджу тут перед вами і наминаю біштекс, означає лише те, що ми блукаємо у пітьмі. Але є якісь припущення, хто за цим стоїть? запитав Робінс. Адже наскільки я розумію, про негаразди зі стрибковою тягою не йдеться. Звісно, ми над цим думали, відповів Сілард. Однак зникли корабель це випадковість, але чотири за місяць уже клята тенденція, і проблема не в кораблях чи стрибках. Хто, на вашу думку, за цим стоїть? поцікавився Робінс. Сілард роздратовано кинув ножа і видевку. Господі Робінсе, неже ви думаєте, що я балакаю з вами, бо мені більше. Ні з ким спілкуватися. Робінс криво посміхнувся. Виходить обіни. Саме так, підтвердив генерал. Кляті обіни, які десь у себе пригріли Шарля Бутена. Наші кораблі зникли у системах, які або межують із території обінів, або мають планети, на котрі вони колись претендували. Звісно, то не прямі докази, але це все, що маємо на даний момент. Чого не маємо, так це того, яким чином чи чому. І щодо цього, сподіваюся, ви зможете пролити трохи світла. Бажаєте знати, наскільки далеко нам вдалося просунутися із рядовим діраком? Якщо ви не проти, кивнув Сілард і знову узяв столовий прибор. Справа рухається дуже повільно, визнав Робінс. Ми вважаємо, що той прорив у спогадах був викликаний стресом та емоційними переживаннями. У лабораторних умовах не можемо піддати його тиску, якого він зазнає за бойових умов. Тому нам доводиться поступово ознайомлювати його з фактами біографії Бутена. «Тобто з його досьє», – уточнив Сілард. «Ні», – заперечив Робінс. «Принаймні не зі службовими записками і рапортами про Бутена від третіх осіб. Адже це не особисті спогади Бутена, тож навіщо нав'язувати діраку сторонні погляди? Кайнен з лейтенантом Вілсоном працюють із першоджерелами, записками самого Бутена та предметами, пов'язаними з ним. Його особистими речами?» Речі, що належали йому, речі, які він любив, пригадуйте, жилейки, а також людей, які були з ним знайомі. Ми водимо Дірака туди, де він виріс та жив, адже він, як вам відомо, з Фенікса. На шаттлі туди рукою подати. Добре, що ви його розважаєте, мовив Сілард трохи зневажливо. Але ви наголосили, що процес триває повільно? Особистість Бутена проявляється потроху, пояснив Робінс. Але багато чого залежить від характеру. Я читав психологічний профіль Дірака. Досі він був пасивним хлопцем. На події, що трапилися з ним, майже не впливав. Таким був із нами протягом першого тижня-двох. Але в наступні три тижні він став цілеспрямованішим і наполегливішим, що з погляду психології дедалі більше відповідає образу Бутена. Отже, Дірак поступово перетворюється на Бутена. Добре, мовив Сіларт. Він щось пригадує. В тому-то річ, зауважив Робінс. Пам'ять повертається дуже повільно, і здебільшого це особисті фрагменти, що не має стосунку до роботи. Ми прикрутили для нього аудіозаписи Бутине, де той робить нотатки стосовно наукових досліджень. Але Дірак прослухав усе без жодної реакції. Показували йому світлину доньки Бутине, він почав гомзатись, а потім розповів, що на ній зображено і коли було зроблено фото. Ми дуже розчаровані». Сілард із хвилину мовчки жував роздумуючи. Скориставшись моментом, Робінс відпив води. Вона виявилася не такою вже освіжальною, як він раніше припустив. Тобто спогади про дівчинку нікуди нас не привели, нарешті спитав генерал. Якось світлина Бутена з дочкою, зроблена на відомій науково-дослідній станції, викликала у дірака ремінісценції про роботу, яку Бутен там виконував. Це було ще до його прибуття на станцію «Фенікс». йшлося про досліди над буферизацією свідомості з використанням технології, яку ми отримали від концю. Але нічого корисного Дірак не пригадав, має на увазі насамперед причини, які змусили бутена перейти на бік ворога. Покажіть, Діраку інше фото дочки Бутена, запропонував Сілард. Ми показали йому все, що змогли знайти. Цих фото не так уже й багато, і жодних дончених речей, ані іграшок, ані малюнків. Як це? здивувався Сілард. Робінс знизав плечима. Вона загинула до того, як бутен повернувся на станцію Фенікс. Думаю, він не захотів брати зі собою її речі. А це вже цікаво. Очі Сіларда спалахнули. Погляд завмер, зосередившись на чомусь далекому. Ознака того, що він отримує інформацію через розумник. О чому річ, не витримав Робінс. Поки ми балакали, я продивився досіє Бутена, пояснив Сілард. Бутен – колоніст, але його робота на Союз колонії потребувала від нього відвідування науково-дослідних закладів. Останнє місце праці перед його поверненням Наукова станція Ковал Чули про таку? Чи знайоме, Відповів Робінс. Тільки деталей пригадати не можу. Розумник підказує, що то була станція для дослідів за нульовою гравітацією, сказав Сіла. Вони займалися розробленням озброєння, навігаційними системами, а також біомедичними експериментами, через що Бутен туди і потрапив. Що цікаво, станцію розмістили безпосередньо над планетарною системою кілець на відстані одного кліка від краю найближчого кільця. Вони використовували космічне сміття для тестування навігаційних систем ближнього попередження. Тут Робінс пригадав планети земної групи зі системою кілець рідкісні, а ті, на яких розташовані людські поселення, ще більша рідкість. Колоністи намагаються уникати оселятися на планетах, де падіння з неба камінюк, величиною як футбольне поле, звичайна річ, а не подія тисячоліття. Ну а колонізована планета зі системою кілець та військовою науковою станцією на орбіті, це вже геть. Екстраординарно. «Ома», – пригадав Робінс. «Ома», – підтвердив Сіллард, – «вона нам більше не належить. Ми так і не спромоглися довести, що саме обіни атакували тоді нашу колонію і станцію. Можливо, колонію зруйнували раї, а обіни напали на них потім, скориставшись слабкістю після того, як ми надрали їм дупу. Це одна з причин, чому ми не в'язалися тоді у бійку. Однак усі пам'ятають, що перш ніж ми встигли оговтатись і з силою повернути Ому, Обі не швидко заявили своє право на неї. І в тій колонії мешкала донька Бутена? припустив Робінс. Ні, згідно зі списком загиблих вона мешкала на станції, відповів Сілард, пересилаючи документи Робінсу. Космічна станція була великою і мала навіть житлові приміщення для персоналу з родинами. Святий Боже. вигукнув Робінс. І знаєте що? мовив Сілард побіжно, відправляючи до рота останній шматок віштекса. Коли станцію ковила атакували, Її зруйнували не повністю. Ми маємо надійні дані, які дають змогу припустити, що станція залишилася практично неушкодженою. Добре, у тому числі житловий відсік. Он як. задумливо протягнув Робінс, як раптом його осяяло. Маю зазначити, що мені дуже не подобається, куди вихилити. Ви самі зазначили, що пам'ять Дірака найсильніше реагує на стрес та емоційні подразники, мовив Сілард. Привізіть його туди, де загинула донька Бутена, і де, найімовірніше, є її особисті речі. І це, на мій погляд, відповідатиме сильному чуттєвому сприйняттю. Залишається невеличка проблема. Система ОМА й досі належить обінам. Вони її патрулюють, зауважив Робінс. Сілард знизав плечима, поклав столовий прибор на знак того, що він закінчив їсти. Відсунув тарілку і мовив. Ось вам і стресова ситуація. Причина, через яку генерал Метсон забрав рядового дірака, якраз і полягає в тому, щоб уберегти його від смерті на полі бою, нагадав Робінс. А відрядження Наому навряд чи зміцнить його здоров'я. Це так, але генеральські примхи тримати рядового дірака подалі від гарячих точок має розвіяти зникнення чотирьох моїх кораблів з тисячою бійців на бортах, немовті ніколи й не існували, роздратовано зауважив Сілард. До того ж, якщо не помиляюся, дірака й досі вважають солдатом спеціальних сил. Ні, я дотисну це питання. Мені таке не сподобається, мовив Робінс. Мені також, відгукнувся Сіларт. Маю добрі стосунки з генералом, незважаючи на його зневажливе ставлення до спеціальних сил та мене особисто. Ви не виняток, мовив Робінс. Він так звисока дивиться на всіх. Так, цей старий віслюк, побічник принципу рівних можливостей, погодився Сіларт. Він це усвідомлює, але, на його думку, то є ознакою нормальності. Так чи ні, я готовий похерити наші добрі стосунки, якщо доведеться. Але сподіваюся, що до цього не дійде». Підійшов офіціант прибрати тарілку. Сілард замовив десерт. Робінс дочекався, коли офіціант відійде і сказав. «Чому ви вважаєте, що до цього не дійде? би ви сказали, якби дізналися, що підрозділи спеціальних сил уже перекинуті на ОМО та готуються до захоплення системи?» – запитав Сілард. «Я би відповів, що ставлюся до цієї новини скептично», – відповів Робінс. «Така активність неодмінно буде раніше чи пізніше помічена, а обі не жорстокі. Вони не потерплять нашої присутності там, якщо помітять». «Щодо цього ви маєте рацію», – погодився Сіларт. «Однак для скепсису підстав нема. Наш контингент перебуває у просторі Оми більше року. Ми бували всередині станції Когол. Думаю, зможемо...» Завезти туди рядового дірака, не привертаючи уваги. «Цікаво як?» «Дуже обережно», – віджартувався Сівер. «За допомогою деяких нових іграшок». Повернувся офіціант з десертом для генерала. Два здоровецькі печива з родзинками. Робін вступився у тарілку. Він обожнював це печиво, а вголос сказав. «Ви розумієте, якщо ми з діраком не прослизнемо повз обінів, вони його вб'ють. Ваш секретний план з поверненням Оми буде розкрито?» А вся інформація про бутена, яку ми могли б витягнути з Дірака, загине разом із ним. Сіларт узяв печиво. Ризик завжди є частиною рівняння, сказав він. Якщо наш задум провалиться, ми опинимось у глибокій задниці. Але якщо цього не зробимо, ризикуємо ніколи не повернути спогади бутина. І тоді залишимось уразливими та беззахисними перед тим, що замислили обміни. Ось тоді ми по-справжньому остаточно опинимося по вуха в лайні. А якщо нам, полковнику судиться, опинитися в лайні, то воліє стояти в ньому на ногах, а не на колінах. Мені подобаються ваші образні метафори, генерале, посміхнувся Робінс. Дякую, полковнику, відповів Сілард. Я багато тренуюся. Він витягнув руку, взяв друге печиво і простягнув його Робінсу. Тримайте, я помітив, як велеть язика не проковтнули. Робінс довгенько дивився на печиво, потім озирнувся навкруги. Не можу, сказав. Чи як можете, заперечив Сілард. Мені не годиться їсти генеральській їдальні, тримався Робінс. Пошліть їх під три чорти то ідіотське правило, і вам це чудово відомо. Поруште його, беріть печиво. Робінс узяв печиво і похмуро дивився на нього. Святі засранці, обурився Сілард. Мені що треба наказати вам, щоб ви з'їли кляте печиво? Це б допомогло. Гразд, полковнику, віддаю вам прямий наказ їжте кляте печиво. Робін з'їв. Офіціант був шокований. Дивися. Звернувся Гаррі Вілсон до Джареда, коли вони увійшли до вантажного трюму яструба. Ось твоя колісниця. Ця колісниця складалась із крісла з вуглецевого волокна, двох мініатюрних іонних двигунів обмеженої потужності і маневровості, по одному з кожного боку від крісла, та незрозумілого предмета завбільшки як офісний холодильник, розташованого позаду сидіння. «Потворна потвора!» – зауважив Джаред. Вілсон хмикнув. За останні два тижні почуття гумору в Джареда значно поліпшилося, чи принаймні так здавалося на експертний погляд Вілсону, і усе більше нагадувало добре знайомий сарказм Шарля Бутена. Вілсона це одночасно радувало і бентежило. Радувало те, що їх спільна з Кайненом робота давала плоди, а бентежило через Бутена, який урешті-решт зрадив людство. Джаред Вілсону подобався, і він не бажав йому такої долі. Може, на вигляд і потвора, але справжній шедевр. Вілсон наблизився і поплескав рукою по предмету, що нагадував холодильник. Це наймініатюрніший генератор стрибкової тяги з усіх побудованих. Прямісінько зі заводу. І річ тут не тільки в розмірах. Це справжній прорив десятиріччя стрибковій технології. Дозвольте вгадаю, зупинив його Джаред. Цей драндулет рухається за допомогою технології консю, яку ми подсупили у раї. «У твоїх вистах це звучить осудливо», – зауважив Вілсон. «Бачите?» – Джаред постукав себе по голові. «Я ускочив у цю халепу саме через технологію консю, тому мені важко сприймати їх неупереджено». «Чудово тебе розумію», – відгукнувся Вілсон. «Але це просто лялечка. Над нею працював мій знайомець. Переважна частина апаратів для задіяння стрибкової тяги потребує переходу в плаский хронотопний континуум, тобто має перебувати на відстані від планети». Ці санчати не такі вибагливі, ними можна користуватися в точки Лагранжа. Отже, якщо планета має достатньо великий супутник, поблизу знайдеться п'ять точок з відносно пласкою гравітацією, звідки можна здійснити стрибок. А коли ще усунуть ці недоліки, ця штукенція може здійснити революцію в космічних подорожах. Про які такі недоліки йдеться? Сполошився Джаред. Я збираюся на ній прокатитись, і недоліки мені зовсім ні до чого. Маю на увазі, що цей транспортний засіб. Дуже чутливо реагує на масу об'єкту, до якого прив'язаний, пояснив Вілсон. Надто велика маса спричиняє локальне викривлення простору часу. І тоді стрибкова тяга може призвести до неочікуваних наслідків. Наприклад. Наприклад, апарат може вибухнути. О, звучить не дуже обнадійливо, відлукнувся Джаред. Ну, вибухнути не зовсім точне слово, мовив Вілсон. Фізика цього процесу насправді набагато складніша. Сподіваюся, ви не станете заглиблюватись у деталі, – запропонував Джаред. Проте, насправді, тобі нема чого хвилюватися, – продовжив Вілсон. Для того, щоб викликати збій у роботі тяги, потрібна маса не менше п'яти тонн. Ось чому ця штукенція виглядає, як сафарі-баггі. Вона й далеко не дотягує до граничної маси, навіть із пасажиром на борту. Усе має відбутися гладко. Ключове слово – має. Припини капризувати, наче дитина. Та мені ще й року нема нагадав Джаред. «Можу дозволити собі трохи повередувати. Допоможете залізти?» Джаред зручніше влаштувався у кріслі. Вілсон пристебнув ремені і поклав гвинтівку в ящик для багажу з боку від сидіння. «Перевір системи», – сказав. Джаред активував розумника, під'єднав його до санчат і перевірив працездатні системи стрибкової тяги та іонних турбін. Усе працювало як годинник. Санчата не мали органів керування. Управління здійснювалося за допомогою розумника. «Санчата в нормі», – доповів Джаред. Як твій комбінезон», – спитав Вілсон. «У порядку». Санчата мали відкриту кабіну. Бойовий комбінезон Джареда був модифікований для перебування у відкритому космосі, у тому числі капюшон, що герметично закривав обличчя. Світлочутлива тканина комбінезона з нанороботів пропускала візуальну та електромагнітну інформацію, постачаючи її прямісінько до розумника. У результаті Джаред матиме змогу орієнтуватися у просторі в закритому капюшоні краще, ніж за допомогою власного зору. На поясі була система рециркуляції повітря, яка у разі потреби дасть змогу протриматися цілий тиждень. Ти справді готовий до мандрівки, сказав Вілсон. Координати цілі вже введені, а для повернення треба вказати нові. Більше нічого робити не доведеться. Санчата доправлять тебе назад. Генерал Сіра обіцяв, що Команда рятівників чекатиме на тебе на тому боці. Там ти потрапиш у розпорядження капітана Мартіна. Він отримав ключ підтвердження, згідно з яким засвідчиш його особистість. Сілард попередив, щоби ти беззаперечно виконував указівки генерала. Зрозуміло? Зрозуміло, відповів Джаред. Добре, тоді я виходжу, сказав Вілсон, і почнемо відкачувати повітря. Опусти капюшон. Коли відчиняться шлюзові дверцята, активуй навігаційну програму. – Вона виведе тебе на маршрут. – Зрозуміло, – повторив Джаред. – Хай щастить тобі, Джареда. Сподіваюся, ця прогулянка буде для тебе корисною. Вілсон вийшов з ангара під шум насосів життєзабезпечення яструба, які розпочали відкачувати повітря. Джаред опустив капюшон, і мить абсолютної темряви змінилася на вражаючу картинку довколишнього простору, котру запустили візуальні сенсори задраєного комбінезона. Шиплячий звук потроху вщухнув, Джаред опинився у вакуумі. Через метал корабля та вуглецеве волокно сидіння відчув, як відчиняються двері шлюзу. Джаред запустив навігаційну програму Санчат. Апарат плавно відірвався від підлоги і повільно продеріфував до дверей. Перед очима виникла карта польоту і місце призначення за приблизно тисячу кліків. Точка Л4 між планетою Фенікс та її місяцем Бену зараз вільна. Увімкнулись іонні турбіни. Джаред відчув, як від прискорення його вдавило у крісло. Стрибковий двигун запустився в момент, коли санчата проходили точку Л4. Джаред зафіксував раптову та хвилюючу зміну картинки. Полізору полі зору, менше як за один клік, постала вражаюча система широких кілець, що оберталися довкола блакитної, дуже схожої на Землю планети ліворуч. Санчата, які щойно рухались із неймовірною швидкістю, завмерли. Іоні двигуни вирубалися перед самим стрибком, і інерційний момент одразу згаснув. Джареда це потішило. Він дуже сумнівався, що маленькі іонні двигуни змогли би вчасно зупинити санчата, перш ніж вони опинилися в системі кільця та вляпались у один з літаючих каменів. «Рядовий дірак, почув він. Розумник зв'якнув, отримавши ключ верифікації. «Так точно», – відповів Джаред. «Говорить капітан Мартін. Ласкаво просимо на Ому». Чекайте, ми наближаємося. Якщо дасте координати, я висунуся вам назустріч, надіслав Джаред. Краще цього не робити, відповів Мартін. Останнім часом обіни дедалі частіше нишпорять у наших місцях. Краще не надавати їм зайвого приводу. Сидіть тихо. За хвилину другу Джаред помітив, як три найближчі до нього камені з кільця рушили в його бік. До мене якийсь потрух летить, сповістив він Мартіна. Увімкну двигуни, маю зробити ухильний маневр. Не робіть цього заперечив Мартін. «Чому? Терпіти не можемо ганятися за усілякими мазафаками», надіслав Мартін. Джаред наказав комбінезону сфокусуватися на камінні, що наближалося, і збільшив картинку. Виявилося, що каміння мало кінцівки, і одне з них тягло дещо схоже на буксирувальний трос. Джаред спостерігав за їх наближенням. глина, маневруючи зупинилася перед санчатами. Дві інших закріпили троси. Камені були завбільшки, як доросла людина, і мали форму нерівної напівсфери. Здалеку нагадували панцир черепахи тільки без отвору для голови. Чотири однакові кінцівки стирчали симетрично, Кінцівки мали по два суглоби і закінчувались із кожного боку незграбними долонями з великими пальцями. Нижня поверхня була пласкою та крапчастою, з рівною лінією посередині, тож можна було припустити, що днище розкривається. На верхній частині брили привертали увагу гладкі блискучі плями. Джаред припустив, що ті зроблені, напевно, із світлочутливих матеріалів. «Ну що, рядовий, не очікував на таке?» – спитала Брила голосом капітана Мартіна. «Ні, я ж ніяк, сер, відповів Джаред. «Він прошерстив внутрішню базу даних розумника на предмет мислячих істот, які по-дружньому, чи хоча б не вороже, ставилися до людини, але не знайшов нічого, навіть приблизно схожого на цю каменюку. Чесно кажучи, я розраховував зустріти когось схожого на людину. Джаред отримав сигнал сміху. «А ми і є люди», – надіслав Мартін. «Не гірші за тебе». «Однак ви зовсім не схожі на мене», – мовив Джаред і відразу пожалкував. «Який кмітливий? Помітив», – уїдливо кинув Мартін. «Адже нам доводиться мешкати в нетиповому для людського життя середовищі». «А де саме ви мешкаєте?» – спитав Джаред. Одна з кінцівок капітана Мартіна описала коло. «Ось тут і мешкаємо. Ми адаптовані для життя у космосі. Маємо захищення від вакууму тіла». Енергію видобуваємо за допомогою фотосинтетичних пластин. Мартін поплескав поднищу. А тут у нас органи, які містять модифіковані водорості, що постачають кисень та необхідні органічні сполуки. Можемо жити тут місяцями. розвідуємо і набридаємо обінам, а вони навіть не здогадуються про нас. Видивляються кораблі КСО. Ми здорово заплутали обінів. Гаразд, Строс доповідає, що можна рухатися, сказав Мартін. «Ми готові поводити хоровод. Тримайтеся!» Джаред відчув поштовх, а потім слабку вібрацію, коли боксирувальний кінець напнувся, потягнувши санчата в напрямку системи кілець. Камені летіли рівно, тримаючи одну ту саму швидкість за допомогою маленьких ракетних двигунців на кінцівках. «Ви такими народилися?» – спитав Джаред. «Я ні», – відповів Мартін. «Це тіло придумали три роки тому. Нова розробка. Для тестування знадобилися добровольці». Надто ризиковано було переміщати свідомість без попередніх випробувань. Треба було переконатися, що люди адаптуються до такого неподобства, і їхній дах залишиться на місці. Це тіло – майже повністю замкнена система. Я отримую кисень, поживні речовини та рідину з морських водоростей, що містяться у згаданому органі, а відходи життєдіяльності йдуть на підживлення тих водоростей. Отже, харчуються зовсім не як нормальні люди. Та що казати, навіть посяти нормально не можу. А від неможливості робити природні речі і насправді можна дахом поїхати. Ти не уявляєш, як гнитить, наприклад, неможливість просто посидіти в сортирі, здуріти можна. І це лише одна з проблем, які треба розв'язати, перш ніж запускати масове виробництво. Мартін указав на інші два камені. Астрос та пол народжені в таких тілах і почуваються в них як удома. Бува розказую їм, як здорово зжерти гамбургер чи відкласти личинку, то вони дивляться на мене як на ідіота. А пробувати пояснити, що таке звичайний секс узагалі дохлий номер. У них може бути секс? здивувався Джаред. Ну, на таких чудиків у тебе не стане рядовий, зауважив Мартін, і слава Богу. А щодо нас, то ми тут трахаємося як кролики, він показав на своє днище. Ось тут воно відчиняється і краї кожуха можна під'єднати до когось іще. Число позицій, звісно, лімітоване порівняно з людьми, бо ваше тіло гнучкіше. А з іншого боку, ми можемо трахатись у вакуумі, і це прикольно. Вірю на слово, відгукнувся Джаред. На його думку, капітан трохи переборщив з відвертістю. Адже ми належимо безумовно до зовсім іншої породи, продовжив Мартін. До нас застосовують навіть іншу систему вибору імен. Називають на честь старовинних письменників-фантастів замість учених. Я також узяв нове ім'я, коли мене перемістили. Назад переміститися не бажаєте, спитав Джаред, у нормальне тіло. Тепер уже ні, відповів Мартін. Спочатку замислювався, потім звик. Тепер моє тіло для мене цілком нормальне. До того ж, за нами майбутнє. КСО створило нас, щоб отримати перевагу в бою, задля чого свого часу були започатковані спеціальні сили. І це спрацювало. Для ворога ми, так би мовити, темна матерія. Можемо наблизитися до корабля в притул, і нас вважатимуть космічним сміттям, аж до моменту, поки не вибухне атомна бомба, яку ми причепили до корпусу, пролітаючи мимо. Ну а тоді медикувати запізно. Але на цьому наші переваги не закінчуються, вів далі Мартін. Ми перші люди, органічним чином адаптовані для життя у відкритому космосі. Усі життєві системи тіла є органічними, у тому числі розумник. Так ми першими отримали повністю органічний розумник. Це перше удосконалення, що буде поширене на наступне покоління солдатів спеціальних сил. Те, хто ми є, записано в наших ДНК. Якщо ще винайдуть спосіб природно розмножуватися, ми станемо новим видом, гомоастром, спроможним мешкати поза межами планети. А тоді не доведеться битися за місце проживання, що означатиме перемогу людей. Якщо тільки вони забажають виглядати як черепахи, додав Джаред. Мартин надіслав вигук здивування. Твоя правда, є таке. І ми це розуміємо. Ми називаємо себе гемарянами. Джаред покопався в пам'яті повертаючись до навчання в кемп Карсоні, де він вечорами на десятикратній швидкості дивився науково-фантастичні фільми. На японського монстра? Саме так, відрукнувся Мартін. А вогнем стріляти вмієте? Спитай про це Вобінів. Станчата дісталися краю кільця. Перший труп Джаред побачив одразу, як через діру в обшивці вони потрапили всередину станції Ковол. Гемаряни повідомили командування спеціальних сил, що, мовляв, станція Ковол залишилася майже неушкодженою, однак термін «майже неушкоджений» не буває іншого значення для тих, хто живе у вакуумі. Хоча станція Ковел повністю позбулася повітря, життя та гравітації, деякі електричні системи диво продовжували працювати завдяки сонячним панелям та стійкій інженерії. Гамаряни добре знали розташування приміщень, оскільки багато разів відвідували станцію, збираючи файли, документи та речі, які не знищили чи не поцупили обіни. Єдине, чого гемаряни не торкалися, були трупи. Обіне час від часу навідувалися на станцію і обов'язково помітили б, що число мерців зменшилося. Тому мертві залишилися на місці, літаючи холодними та висушеними по всій станції. Мертвяк застряг у перебірці. Джаред припустив, що він був там у момент вибуху, інакше вибухова декомпресія відразу висмоктала б того у відкритий космос. Джаред звернувся до Мартіна підтвердити здогадку. Цей новенький. Запевнив той. Принаймні, у цій частині його раніше не бачив. Мерці тут літають по всій станції разом із сміттям. Шукаєш когось конкретного? Джаред підлетів до мерця. Тіло небіщика було висушене, ося волога давним-давно випарувалася. Навіть якби Бутин знав цього чоловіка, зараз він став невпізнаним. Джаред поглянув на лабораторний халат. Бейдж ідентифікував небіщика як Аптала Четерджі. Його висушена шкіра стала зеленкуватою. Ім'я проголошувало, що це колоніст, виходець із однієї зі Східних країн. «Ні, я його не знаю», – відповів Джаред. «Рухаємося», – Мартін схопився лівими руками за поруччя і посунув далі коридором. Джаред рушив слідом, іноді випускаючи поручень, аби облетіти тіло, яке ставало на заваді. Він не міг позбутися відчуття, що осьось ось зіткнеться на труп Зої Бутен. «Ні», – промейнуло в голові, – її тіло так і не знайшли. На станції виявили лише кілька тіл колоністів. «Стоп!» – сказав він Мартіну. «Що таке?» – я пригадую. Відізвався Джаред і заплющив очі, незважаючи на те, що його голова і так була закрита капюшоном. Коли розплющив, спогади стали різкішими і чіткішими. Виникло розуміння, куди саме слід прямувати далі. «За мною!» – сказав він. Разом з Мартіном вони дісталися з броярні станції. Ближче до ядра були лабораторії навігаційних та біомедичних досліджень. У самому центрі розмістилася величезна лабораторія з нульовою гравітацією. Джаред повів Мартіна до ядра, а потім за годинниковою стрілкою коридорами, іноді зупиняючись, щоб дати капітану виможливість поршневим домкратам відчинити заклинені аварійні двері. Світло в коридорах, яке живилося від сонячних батарей, було тьмавим, але достатнім для Джареда. Сюди. Нарешті, мовив він, ось тут я працював, моя лабораторія. Приміщення було завалене уламками та подірявлене кольовими отворами. Тих, хто сюди ломився, не цікавили результати наукової праці. Вони намагалися знищити усе живе. На столах та підлозі темніла-почорніла, висохла кров. Тут вбили принаймні одну людину, але труп зник. Джором Кос, пригадав Джаред ім'я асистента. Уродженець Гватимали... Він ще в дитинстві емігрував до Сполучених Штатів. Кось займався проблемою переповнення буфера. Халепа, вилеївся Джаред. У пам'яті спливили спогади про Джері Коса, шукаючи контекст. Він озирнувся навкруги за комп'ютерами чи блоками зберігання інформації, але марно. Це не ви забрали звідси комп'ютери. Звернувся він до Мартіна. Звісно, ми нічого не забирали, відповів той. Із деяких лабораторій, комп'ютери та інше обладнання зникло ще до того, як ми змогли потрапити сюди. Напевно, їх забрали обіни. Джаред підлетів до столу, що, як він знав, належав Бутену. Все, що колись на ньому лежало, давно розлетілося. Джаред одна за одною висовував шухляди, але там лежали тільки канцелярське приладдя, файли та інший не дуже корисний мотлох. Засовуючи одну зі шухляд, Джаред в останній момент помітив стусик паперів. Витягнув верхній аркушик. Малюнок, який підписала Зоя Бутен, не дуже грамотно, проте старанно. Вона малювала для мене по малюнку на тиждень, по середах, на заняттях із мистецтва. Я вішав новий малюнок на стіну, а старий знімав і ховав у папку. Жодного не викинув. Джаред поглянув на коркову дошку над столом. Пришпильки на ній стирчали, але жодної картинки. Остання точно має плавати десь по кімнаті. Джаред переборов бажання кинутися, розшукувати малюнок, натомість віштовхнувся від столу і вилетів у коридор, перш ніж Мартіно стих запитати, в чому справа. Капітан рушив слідом. У коридорах на станції Ковел завжди панувала стерильна чистота, тим часом як у житловій секції усе було навпаки. Підлога тут була заслана килимовим покриттям, хоч і фабричним, але добротним. Дідлахів на заняттях з мистецтва заохочували розмальовувати стіни в коридорах. І тут були і сонце, і кішки, і пагорби, вкриті квітами, які навіть з погляду батьків з натяжкою можна вважати мистецтвом. Загальну радісну атмосферу псували сміття, що літало навкруги, та криваві плями на стінах. Бутену, як голові науково-дослідницького відділу, та ще й з дитиною, надали просторі апартаменти, які, однак, виявилися непристойно компактними. Адже на орбітальних станціях питання вільного простору є завжди ключовим. Помешкання Бутена було в кінці коридору К, Ка означало кішку, тому стіни тут були прикрашені зображеннями кішок усіх відомих мастей та розмірів, під номером 10. Тож Жарет поплив коридором у напрямку дверей з номером 10. Двері були зачинені, але не замкнені. Штовхнувши двері, він опинився всередині. Як і всюди, тут безшумно кружляли речі. Дещо він опізнав, дещо ні. Ту книгу подарував йому однокурсник по коледжу. Чиї світлини в рамці? Ручка. Килимок, який вони зі Шеріл купили під час медового місяця. Шеріл. Його дружина, яка загинула під час прогулянки у горах. Ще до того, як він отримав це призначення. Її похорон відбувся перед останнього дня перед відльотом. Джаред пригадав, як тримав за руку доньку на цвинтарі, а та раз у раз питала, чому матуся мала поїхати, і вимагала від нього обіцянок, що він її ніколи не залишить. Звісно, дав їй слово. Спальня бутена була малогабаритною. Кімната Зої поруч здалася б некомфортабельною для будь-кого старшого п'яти. Маленьке дитяче ліжко запнуте в куточок і настільки міцно прикріплене до підлоги, що навіть за умови невагомості не зрушило з місця. Навіть матрас не полетів. Дитячі книжки з яскаровими картинками, іграшки та плюшеві звірятка літали навкруги. Одне привернуло увагу Джареда. Він простягнув руку і схопив. Слоник-бабар. Планету Фенікс було заселено до того, як Союз колоній припинив приймати колоністів із заможних країн. Там містилася велика французька діаспора, до якої належав і Бутен. Бабар був популярним дитячим персонажем на Феніксі разом із Астериксом, Тентеном та Дурником. Як нагадування про дитинство на планеті, настільки далекі від Фенікса, що про неї згадували хіба що в книжках. Звісно, Зоя ніколи не бачила живого слона. Дуже небагатьом з тих тварин пощастило побувати в космосі. Але вона була у захваті, коли Шеріл на четвертий день народження подарувала їй слоника. Після загибелі Шеріл Зоя зробила з нього щось на кшталт тотема і завжди тягала іграшку зі собою. Джаред пригадав, як Зоя плакала за бабаром, коли він закинув її до Гелени Грин, готуючись до кількатижневої мандрівки на Фенікс, де мав закінчити розпочаті досліди. Він запізнювався на шатл і абсолютно не мав часу з'їздити за іграшкою. Заспокоїти вдалося, лише пообіцявши, що привезе для її Барбара Селесту. Задоволена, Зоя поцілувала батька і побігла до кімнати Кей Грін гратися з подругою. Звісно, він забув про Бабара та Селесту до самого відльоту на Ому і станцію Ковел. Бути накрас ламав голову над правдоподібним поясненням, чому повертається додому з порожніми руками, коли його відвели у бік і повідомили, що Ома зазнала атаки, станцію Ковел зруйновано, а персонал бази та колоністи загинули. Його улюблена донька загинула разом з усіма, самотня перелякана, і поруч не було того, хто любив її більше за все на світі. Джаред притиснув до груди Бабара, відчуваючи, як тане, бар'єр між його свідомістю та спогадами Бутена, сприймаючи його горе, наче власне. Ось воно. Саме ця трагедія – смерть доньки, його зої, його радості – і підштовхнула на шлях зради. Джаред, не можучи протистояти нахлинулим відчуттям, спізнав те, що відчував Бутен. Суцільний жах від картини загибелі доньки, котра мимоволі постала перед очима, та страшенно болісну порожнечу від втрати дитини, а також дике бажання не горювати, а зробити щось. Круговерть спогадів закрутила Джареда, він раз у раз хапав ротом повітря, коли у пам'яті спливали все нові й нові деталі. Не до кінця зрозуміли, вони водили хоровод, зіштовхувались, але потроху почала вимальовуватися цілісна картинка, що давала змогу простежити хід думок Бутена. Джаред не знайшов у пам'яті першого контакту з зобінами. Він натрапив лише на відчуття полегшення, наче прийняте рішення нарешті звільнило його від затяжного болю та люті. Він побачив, як укладає угоду з зобінами. Його знання щодо роботи розумника та подальші дослідження у галузі функціонування свідомості в обмін на безпечний притулок. У тонкощі наукових досягнень Бутена Джаред не заглиблювався бо ті потребували спеціальних знань та підготовки, яких у Джареда просто не було. Натомість задовольнявся чуттєвими образами. Задоволення від процесу планування втечі, влаштування власного самогубства, біль від утрати доньки, жага розлучитися з людством, початок роботи та планування помсти. Тут тут, то там, сказана, в якому клекотіли емоції та відчуття, на поверхню піднімались окремі чіткі спогади. Дані, що регулярно повторювались у тканині поля пам'яті речі, які особливо запам'ятались, оскільки повторювались регулярно. Проте навіть і тоді в пам'яті лишилися непрозорими деякі ділянки. Звісно, Зоя була ключиком до зради бутена, але навіть на питання, чому саме той ключик повернувся, Джаред, хоча скільки намагався, знайти не зумів. Відмовившись від спроб спіймати відповідь за хвіст, Джаред зосередився на тих крупинках спогадів які здавалися чіткими, конкретними та досяжними. Думки оберталися довкола одного факту – географічної назви, грубо перекладеної з мови істот, так не схожих на людську. Тепер Джаред знав, де бутен. Двері відчинились, у приміщення незграбно протиснувся Мартін. Помітивши, Джареда в дитячій кімнаті рушив до нього. Пора змотивати вудочки, дірако, мовив він. Варлі повідомляє, що обіни висунулися у наш бік. Боюся, вони напхали станцію жучками. «Дуже необачно з мого боку». «Дайте мені хвилину», – попросив Джаред. «У нас нема хвилини». «Гаразд». І, прихопивши Бабара, він вилетів з кімнати. «Слухай, зараз не найкращий час забирати сувеніри», – мовив Мартін. «Це мені вирішувати. Забираємося звідси», – відповів Джаред різко і поспіхом вилетів з квартири номер 10. Аптал Птал був там, де на нього наткнулися Джаред з Мартіном. А от крізь деру в обшивці станції виднівся розвідувальний човник обмінів? Мають бути інші виходи, мовив Джаред, коли вони пригальмували біля трупа Читарджі. Звідси розвідчовник було видно трохи збоку, а це означало, що їх ще не засікли. Звісно, є, відгукнувся Мартін. Питання в тому, чи встигнемо ми дістатися туди, перш ніж підоспіють інші архарівці. З одними впораємось, якщо дійде до бійки. Якщо більше, це проблема. А де ваші хлопці? питав Джаред. «Висунулися сюди», – відповів Мартін. «Ми намагаємося до мінімуму звести свої переміщення всередині системи кілець». «Гарна ідея, але не зараз». По-перше, бачу такий корабель», – мовив Мартін. що новеньке. Навіть не можу сказати, чи він озброєний. Якщо ні, з нашими БЦ можемо його захопити». Джаред задумався, потім схопив в четверджі і м'яко підштовхнув тіло в напрямку пробоїни. Труп повільно проплив крізь отвір. «Окей», – мовив Мартін коли тіло Чатерджі наполовину висунулося назовні. Скрижаніло тіло науковця розлетілося на тисячу шматків от снарядів, які випустив по ньому корабель Розвідник. Відірвані кінцівки дико закрутились, а потім теж розлетілися на шматки під новим залпом із гармат. Джаред відчув, як під ударами снарядів заходила ходуном дальня стіна в коридорі. За хвильку мов скроні почало дивно поколювати, немов хтось торкнувся мозку. Корабель трохи змінив позицію. «Ховайся!» – хотів крикнути Джаред Мартіну, але зрозумів, що канал зв'язку розірвано. Джаред уперся схопив Мартіна і пірнув донизу того самого моменту, як нова черга снарядів, розширивши пробоїну, пролетіла небезпечно близько до них обох. Яскравий оранжевий спалах освітив чорний морок, і зі свого місця Джаред побачив, як корабель-розвідник затрясся, його під черево вдарила ракета, розірвавши навпіл. Джаред визначив про себе, що гамаряни – Насправді можуть плюватися вогнем. Було прикольно, почув він голос Мартіна. Тепер доведеться тиждень другий ховатися, поки обіни -ниж поритимуть навкруги, вишукуючи, хто підірвав їхній корабель. Ти розмаїти в наше нудне життя рядовий? Пора рухатися. Хлопці кинули нам кінець. Забираємося, поки не надіслали підкріплення. Мартін вибрався з під уламків, проплив догори і висунувся через пробоєну дотроса, що був метрів за п'ять. Жаред рушив слідом. Схопивши за кінець однією рукою так, немов від цього залежало його життя, а другою притиснув до себе Бабара. Обі не припинили розшуки тільки через три дні. З поверненням привітався Вілсон, наблизившись до санчат, і раптом закляк. «Це Бабар?» – «Так він», – тримаючи на коліні плюшеве слонення, відповів Джаред. «Не хочу знати, що це означає», – мовив Вілсон. «Захочеш, повір. Це має стосунок до бутини? – Безпосередньо, – відповів Джаред. – Я знаю, чому він перетворився на зрадника Гаррі. – Знаю все.